Найновіше слово техніки, мотоцикл Дніпро МТ-10 вийшов з моди та з ужитку. На нього показують пальцями, як на гринову емку. Його обганяють навіть дитячі велосипедики на реактивній тязі. Всі відтісняють його на узбіччя швидкісних трас, регочуть і засліплюють фарами. Сенько горбиться, втягує голову в плечі, але їде. Зупинятись йому не можна. Він приречений на вічну їзду, бо як тільки зупинить мотоцикла і стане ногами на землю, одразу почне старіти. А найстрашніше, що йому скажуть, «Ви, товаришу, вже давно на пенсії». «Як? Я описав дев'ять кіл довкола земної кулі і готовий повторити це в десяте. Ми не винні, не треба було зупинятися». На роздоріжжі один вказівник тицяв гостряком у напрямку Бухареста і Сянько, не роздумуючи, Вивертав туди кармон. Ухоркані шофери мовчки супились, Жували подаровану Ярославою гумку, Буцали носаками чобіт у скатах грузовиків. Здавалося, що довкола кожного з них Стояло магнітне поле зрілості, Втрапивши у яке, почорнієш або загоришся, Як віхоть сухої соломи. Вони це й самі відчували і, зупинивши порожнього грузовика біля кошиків із помідорами, поспіхом відходили в бік. Випльовували недожовану гумку і злодійкувато починали їсти м'які, цукристі Ярославені помідори. «Правда ж, ви мене любите, дівки?» – знову запитує Ярослава у своєї ланки, коли плетений з верболозу кошик вилітає з її рук на машину. «Як, Василь Круць, віддавати позичку?» «Ай, не брешіть, любите! Було б у тебе що позичати!» Озвалась із сутінків круцева жінка, але озвалась незлобливо, наче хотіла нагадати. «Я тут і більше не теревеньте про мого чоловіка!» Гупають кошики в дерев'яне днище машини, смокчуть помідори розлючені шофери. Їхні друзі вже давно заглушили мотори, викупались під дощем у гаражі. А вони з дамою козирною не розпрощаються, либонь до гімну. Подумаєш, подарувала по парці гумки та по парці сигарет Аполло Союз. За день уже й строщили її подарунки. Любите, любите, дівчата, я знаю править своєї Ярослава, і заперечити їй майже неможливо, бо не зрозуміло, чи каже вона серйозно, чи просто підсміюється над ними. «Та любимо, любимо, як Мариня їсти варити, щоб ти скисла!» Оці машини ще навантажимо, і я пішла додому, каже круцева жінка, випинає вперед живота, щоб розім'яти затерплу спину. «Оце ти мене так, Ганцю, любиш, а я й повірила до репа, що одненьку хотку дівчата і баста, по руках їм горич!» Так Ярослава схиляє на свій бік одеських продавців, і не даючи їм оттямитись, Починає відраховувати гроші Завтра закінчимо помідори І до мене в гості Така горілочка буде Із найновішого апарата Яку кнопку натиснеш Така й горілка піде Українська з перцем Вінницька, Одеська, Житомирська Чернігівська, Кубанська Яку схочете? Оце поліглот Зітхає один з водіїв І нервову мне пальцями сигарету нам досить і того, що ти, Ярославо, гониш із нас в Старогородищенську. Але ж ви мене любите, сміється Ярослава, і хряпає важким бортом грузовика. На рік піду в Мартину ланку. Он чоловік мій, хоче ще однієї дитини, а мені все ніколи. Падаю біля нього, як колода, Ремствоє біля з хиткими стегнами молодичка, яка навіть після отаких виснажливих днів встигає посіяти медову благодать не лише в душі свого огирюватого насінні знавця, а й, кажуть, у Богдана Гусляра. Ковзнула колись біля Ярославиного вуха така чутка, але Яся, як повстяний бар'єр, поглинає і назавжди гасить усяку намову, що зійшла із надоброго язика. «Нікуди ти, Гандзю, не підеш від мене», ти не любиш Марти, бо вона красива і гонориста. Ти будеш заздрити її і злитись. А при мені що? При мені ти як ружа, і любиш ти мене. А щоб ти скисла, Ярославо? Отож я кажу, ще одну ходочку, дівчата, і по гніздах. А шофери не відмовлять від ще одному рейсі. Самотні молодиці. Завтра підемо на силос. Хай ці помідори пропадають пропадом. Гуде старший водій і стріляє з пальця недопалком у незібряні рядки помідорів. «Добре-добре, завтра підете на Силос, а сьогодні ще одну ходочку для мене, для самотньої молодиці». Пресійбо доконає, грюкає дверцятами шофер, зачиняється в кабіні, щоб не чули його афоризмів про ці проклятущі помідори, щоб вони скисли, щоб вони її скисли, скисли, але не потріскались в бочці». Гарний загідок буде. Сергій Монарх розучував із кологоспним духовим оркестром по з опери «Запорожець за Дунаєм. Усіх музикантів він зібрати не зміг, бо одні пішли в нічну возити буряк, баритоніст і сурмач, альтист не зміг піднятися на вершину сарматського горба, бо сьогодні отримав поїздку до військомату – і вже прощаються з низами, які, правда, в один голос називають себе основою. А бубніст Сашко Тур сказав, що в нього сьогодні нічна операція. Це були дуже відчутні втрати, але монарха вони не приголомшили, бо в оркестрі завжди когось не вистачало, а йому таки хотілося підготувати, бодай, вступ до опери «Запорожець за Дунаєм на проводи підкови на пенсію. Тому він заткнув дірки кількома шкільними духовиками – один з яких мав великий, як листочки Валеандра, вуха, що давало йому повне право бути позбавленим музичного слугу більше, ніж баба Капшучка. «Вуханчик», – так його в домках охрестив монарх, весь час губив темп і викрикував, «Почекайте, почекайте, я зараз до жену». Інший, це був старший син Василя Круця, і Сергій його охрестив Круценя, володів музичною тємковитістю, але весь час фіглярував і зухвалив, може й тому, що довідався. Батька хочуть обирати головою колгоспу. Коли сам веде партію, можна плескати в долоні. А коли починає зводити мелодії, непомітно пустить такого коготяру, що й баба Капшучка скривиться. Кілька разів Сергій стерпів би, бо не хотілось загризатись із сином ветеринара. На Новий рік буде різати кабанчика, без довідки на базар не вивезеш – але нарешті його терпеціруаз. Лаврінчику, ти весь час форсуєш звук. А я що? Я дую, а струби виходить не те, що я вдуваю. Лаврін повторив давній, як духова музична традиція в городищах, дотеп, що переходить від покоління до покоління городищенських музикантів. Хтось із дурносміхів одразу ж пустив хихички, але оркестрового сміху не вийшло.